Так він сказав і послухав його минелай, гучномовний. Голосно крикнув тоді, щоб Данаєм усім було чути. Друзі мої, аргеїв, вожді і порадники, люду, ви, що за трідами, із Агамемноном вкупі зі мною, коштом народним п'ятей порядкуєте кожен загоном люду свого, а Зевс посилає вам шану і славу. Важко мені розпізнати тепер, у якому загоні, хто з вас вождем, занадто бо полум'я бою палає. Краще прийдіть ви самі і пройміться обурення гнівом, що дістається собакам троянським патроклу у забаву. Так він сказав і Ойлеїв Еант почув його бистрий. Перший до нього прорвавсь шал сум'яття бойового. І до мене й вслід за ним, та ще і до мене, є товариш, біг Меріон, Еніалію мужоубивцеві рівний, інших вождів чи ніби хто всі імена пригадати, тих, що до участі в битві вели після того Ахеїв. Лавами рушили перші трояни, а вів їх сам Гектор, так, наче в гирлі ріки. Щоповниця Зевса дощами хвиля бурхлива йде, Супроти течії і прибережні скелі Аж стогнуть навколо під натиском сивого моря, З криком таким наступали трояни. Тим часом Ахеї круг Менойтіда стояли Єдиним палаючим духом, огородившись стіною Щитів міднокутих навколо сяйних шаломів Кроніон могутній розлив густотемну хмару. Не був Менойтід йому ще за життя осоружний в дні, коли той Ахіла соратником був Еакіда. Не допустив він, щоб тіло Патрокла собакам троянським здобичу стало, і на поміч йому він підняв його друзів». Спершу трояни тіснить почали би строких Ахеїв. Тіло лишивши, ті стали тікать, та не вбили нікого. Зарозумілі трояни, хоч дуже хотіли, лиш трупа поволокли. Та недовго, далеко від нього Ахеї, ще залишались. Назад відігнав незабаром ворожі лави Еанд, що після бездоганного сина Пелея, виглядом, як і ділами, усіх перевищив Данаю. Кинувся він повз лави передній, відвагою схожий на розярілого вепра, що в горах оточений псами і ловчими легко круг себе в ущелинах їх розкидає. Так же й Еанто сяйний, благородного син Теламона, кинувся поміж троян – і легко розсипав їх лави, що оточили Патрокла, палаючи сильним бажанням в місто його волокти і тим славу для себе здобути. Вже гіпотой осяйний син Лета Телазга за ногу тіло Патрокла волік по полю жорстокої битви ременем міцно м'язи йому приступі обв'язавши Гектору й іншим троянам на радість та люта загибель нагло прийшла, і ніхто не поміг, хоч всі дуже хотіли. Син Теламонів Еант крізь натовп наскочив на нього і в міднощокий шолом в рукопаш його списом ударив, гострим уражений ратищем тріснув шолом густогривий. Мітцю долоні Еанта і списом великим пробитий, і заструмів уздовж списа мозок кривавий з тієї рани страшної, і сила покинула воїна, й зразу ногу потрокла відважного серцем, і з рук він на землю виронив, сам же на тіло убитого, ницьма звалився. Одаль Ларіси буйно Дяки не склавши любим батькам своїм короткочасним життя його стало, скорене списом безжальним Еанта Великого Духом.